Kapitel Nå skjedde det på den dagen da Moses ble ferdig med å reise tabernaklet, at han begynte å salve det, og å hellige det og alt detts utstyr, og alt det og alle detts redskaper. Så ledde salvet og helliget han alt dette. Så fram bar Israels høvdinger, overhodene for sine fedrehus, en offergave, ettersom de var stammenes høvdinger og stod over dem som var registrert, og de førte sin offergave fram for Jehova. Seks overdekkede vogner og tolv stykker kveg, en vogn for to høvdinger og en okse for hver av dem, og de førte dem fram foran tabernaklet. Da sa Jehova til Moses, «Ta imot det av dem, for det skal brukes til utførelsen av tjenesten ved møteteltet, og du skal gi det til levittene, i forhold til hver enkelts tjeneste. Moses tok da imot vognene og kveget og ga det til levittene.» To vogner og fire stykker kveg ga han til Gershons sønner i forhold til deres tjeneste, og fire vogner og 8 stykker kveg ga han til Meraris sønner i forhold til deres tjeneste, under Itamars, presten Arons søns hånd. Men til Kehats sønner ga han ingenting, for det hellige steds tjeneste påvilte dem. Det de måtte bære, var de på skulderen. Så frambar bar sin offergave ved innvielsen av altere den dagen det ble salvet, og høvdingene tok til å frambære sin offergave foran altere. Jehova sa da til Moses, «En høvding en dag, og en annen høvding en annen dag. Slik skal de frambære sin offergave til innvielsen av altere.» Og den som frambar sin offergave på den første dagen var Nashon, Aminadabs sønn av judas stamme. Og hans offergave var ett sølvfat som veide 130 sekel, og en sølvskål på 70 sekel etter det hellige steds begge fulle av fint mel, fuktet med olje, til korneoffer. Et gullbeger på 10 sekel, fylt av røkelse. En ung okse, en vær og et værlam i detts første år, til brennoffer. En geitekilling til syndoffer. Og til fellesskapsoffer to stykker kveg, fem værer, fem bukker og fem værlam, hvert et år gammelt. Dette var Nasjons Aminadabs søns offergave.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 og til fellesskapsoffer to stykker kveg, fem værer, fem bukker og fem værlam, hvert et år gammelt. Dette var Netanels, Suvars søns, offergave. På den tredje dagen var det høvdingen for Sebulons sønner, Eliab Helons søn. Hans offergave var ett sølvfat som veide 130 sekel, og en sølvskål på 70 sekel etter det helgested sekel, begge full av fint mel, fuktet med olje, til kornoffer. Et guldbeger på 10 sekel, fullt av røykelse,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 På den 5te dagen var det høvdingen for Simeon sønner, Shelumiel, surishadais sønn. Hans offergave var et sølvfat som veide 130 sekel, og en sølvskål på 70 sekel eller det hellige sted sekel, begge fulle av fint mel fuktet med olje til kornoffer. Et gullbeger på 10 sekel fylt av røykelse, en ung okse, en vær og et lam med første år til brennoffer, en geitekilling til syndoffer og til fellesskapsoffer to stykker kveg, fem værer, fem buker og fem værlam, hvert ett år gammelt. Dette var Shalumjels, Surishadais sønns offergave. På den sjette dagen var det hövdingen for Gads sønner, Eliasaf, D.U.L.s sønn. Hans offergave var ett sølvfat som veide 130 sekel, og en sølvskål på 70 sekel etter det helgesteds sekel, begge fulle av fint mel, fuktet med olje, til kornoffer et gullbeger på 10 sekel, fullt av røkelse, en ung okse, en vær og et værlam i detts år til brennoffer, en geitekilling til syndoffer, og til fellesskapsoffer to stykker kveg, fem værer, fem bukker og fem værlam hvert ett år gammelt. Dette var Eliasavs, DULs sønns offergave. På den sjuende dagen var det hövdingen for Efraims sønner, Elishama, Ammihuds sønn. Hans offergave var et sølvfat som veide 130 sekel, og en sølvskål på 70 sekel etter det hellige steds sekel, begge fulle av fint mel, fuktet med olje, til kornoffer. Et gullbeger på 10 sekel, fylt av røykelse. En ung okse, en vær og et værlam i dets første år, til brennoffer. En geitekjeling til syndoffer. Og til fellesskapsoffer to stykker kveg, fem værer, fem buker og fem værlam, hvert et år gammelt. Dette var Elishamas, Ammihuds søns offergave.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 og til fellesskapsoffer to stykker kveg, fem værer, fem buker og fem værlam hvert et år gammelt. Dette var Akiras, enans søns, offergave. Dette var offergaven fra Israels høvdinger til alterets innvielse, på den dagen da det ble salvet. Tolv sølvfat, tolv sølvskåler, tolv gullbegere. 130 sekel var vekten av hvert sølvfat, og 70 vekten av hver skål, så alt sølv karne utgjorde 2400 sekel etter det hellige steds sekel. De tolv gullbegerne fulle av røykelse var på 10 sekel, hvert beger, etter det hellige steds sekel, så alt gullet i begerne utgjorde 120 sekel. Alt kveget til brennoffere var tolv okser, tolv værer og tolv værlam, hvert ett år gammelt, og deres kornoffere, og tolv gjetekillinger til syndoffer. Og alt kveget til fellesskapsoffere var tjue fire okser, seks ti værer, seks ti bukker og seks ti værlam, hvert ett år gammelt. Dette var offergaven til alterets innvielse etter at det var blitt salvet. Og hver gang Moses gikk in i møteteltet for å tale med ham, da hørte han røsten som samtalte med ham fra stede over lokket som var på vittnesbyrdets ark, fra stedet mellom de to kjerubene, og han talte til ham.